ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kuliah beliau kepada kita di dalam di dalam acara tadi. Kita kamu lagi pengajian kita insyaallah dalam menyertakan satu atar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam 11. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu يوم di Idris alaihi alaihi wasallam. "Kam ahubbu wa kam ummati qala asharatul nafari. Awla الذي لا يبالي من أين يكتفى وفيما وفي ماذا ينفق والعلم الذي صدق العمير على جوره والتالي مهائن والمهتك والثاني والبحر الذي لا يبالي من أين يجمع المال وأشار الخمر مؤمن عليها صلى لفن ابن عباس رضي الله ونقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرسل فنحض بكتكرة فهذلة كانت بكتك إبليس Maka dia bertanya kepada iblis, wahai iblis yang anak Allah Taala kepada nik itu, berapakah kekasihmu dalam umatku? Maka iblis menjawab Sepuluh orang ataupun 10 golongan. Yaitu pertama imam ataupun pemimpin yang mulia, yang kedua orang yang sombong, orang kaya yang tak peduli bagaimana dia memperoleh kekayaannya dan ke mana dia akan membelanjakannya. Kemudian orang alim yang membenarkan akan kehelewengan pemimpinnya. Pedagang yang curang, Muhtakir ataupun seorang yang menyuruhkan makanan, pelzina, pemakan riba, orang yang fikir yang tak sulit, bagaimana dipulihi hasnya, peminum khamr dan orang yang mabuk kerana Jadi kita telah uraikan terdahulu sepuluh golongan ini, iaitu golongan yang menjadi terkasih terkasih iblis dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini sembuh. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Kemagda'ukah min umatii?". Bertanya hadis terutama tentang iblis kembali. Lalu ada berapa musuhmu dalam umatku? "Kala ashruuna nafaran". Maka berkata iblis ada 20 orang yang mana menjadi musuhnya iblis dalam umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Awaluhum anta ya Muhammad ta'inni ubuqibuka". Pertama sekali, kata Iblis yang paling aku mur yang paling aku marah dan yang paling aku, uh, anu dah sampai anu. Jadi yang pertama sekali, antara ya Muhammad tak ini, oh engkau wahai Muhammad yang paling aku benci, yang paling aku marahi dan paling aku benci. Jadi yang menjadi pemimpin uh, dalam golongan yang paling dimesti oleh ikhlas dan umat Nabi sallallahu ini adalah hadis al-athar Itu yang pertama 'amilu 'amil bil 'ilmi. Jadi begitu lah golongan orang yang alim yang beramal dengan ilmu. Jadi orang yang benar-benar itu -benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu mutahwal kemudian dia mengamalkan ilmunya. Kain dalam satu Papatah uh, di setiap arena makan ada disebutkan bahawa Sesungguhnya al uh, ala, al al al ulamau habibullah lau kana jahilah wal fasiqoh wal jahlu habibullah lau kana habibah. Sesesemunya seorang yang uh, alim itu dia menjadi kekasih Allah walaupun itu seorang fasik dan habib uh, uh, jahil itu ada bersuara musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia seorang yang habib. Jadi dua uh, contoh ini kalau kita tengok Yang alim walaupun dia masih Dia menjadi kekasih Allah disebabkan ilmu dia Bukan disebabkan amal Dia akan, tak akan dipersoalkan oleh Allah Tetapi atas dasar ilmu dia Maka dia menjadi kekasihnya Allah Kerana Allah SWT itu uh, Amat mencintai dan juga amat uh, Memberikan rahmat kepada orang yang berilmu Baik, cerita yang kedua alim bil alim Wal'alimil al-Quran yang keduanya itu orang yang mengamalkan orang yang membaca Al-Quran iza'an bil mati dan jika kalau dia itu uh, mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran itu. Baik. Dalam hari ini Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan Rasulullah hadis yang lain, Hamal al Quran urafa'u ahlul jannah." "Yaumul qiyamati wa syuhada'u uh, quwatul had ahlul jannah wal amiya'u wa sadatul ahlul jannah." Di hari kemar, para penghafal Al-Quran ataupun orang yang membungkam Al-Quran ini menjadi orang-orang yang uh, ulama, maksudnya menjadi pemimpin rohani eh, pada penghuni ahli syurga kesuruhannya. Washuhada al-kuwa'dul ahli jannah dan juga menjadi uh, syuhada Bagi pemimpin-pemimpin ataupun uh, uh, panglima-panglima ahli syurga dan juga para nabi menjadi Pengguru bagi penghuni juga seolah-olah nabi itu di yang begitu. Jadi kalau kita tengokkan orang yang membaca Al-Quran Ini masya-Allah, ya, yang, membaca Quran, yang al Quran, yang mendengarkan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan dengan isi kandungan Al-Quran itu adalah merupakan musuh ni iblis dan ia merupakan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan tu kita mesti ada ada niat untuk kita menjadi orang yang beristiq berintizam ataupun orang yang Menjadi orang yang menanggung akan Al-Quran Kerana iblis s.a.w. s.a.w. yang lain Khairukum manta'alamul-qur'ana Khairukum manta'alamul-qur'an Wa'allamahu Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang mana Belajar tentang Al-Quran dan mengajarkan Ianya kembali Jadi kalau kita tengok di situ <gasses> Yang ketiga daripada golongan yang sangat dibenci oleh iblis Orang yang membaca Al-Quran dan menanggung Al-Quran Jadi jangan kita ingat Al-Quran Bila kita rasuk, kita santau aja ya Ha, biasanya kita membuat bayu ni Bila uh, Bak santau ke Bak kena rasuk ke Histeria buat tanya Tuhan Jadi kita baca sebagai kita punya Amalan kita Sebagai kita punya uh, Kita punya Amal ketaasan kita Amal salat kita Jadi kita berkawasul dengan Al-Quran Baik <tuh> Kemudian Yang keempat wal-muazinulillah fi Yang menjadi musuh ni Iblis tu lagi adalah Seorang muazzim eh, Seorang muazzim yang dia mengazankan azan pada lima waktu. Eh? orang yang sentiasa menjadi uh, muazzin, orang yang tukar azan uh, di di masjid atau di surau atau di tempat di mana didirikan solat jemaah pada lima waktu. Uh, ini khilaf kalau kita serukan, kalau kita buka lagi kita, dekat kitab tafsir dia katakan bahawa orang yang sentiasa azan uh, seumur hidupnya pada waktu-waktu uh, yang ni fardhu atau mereka ini kalau meninggal dunia jasadnya itu tidak akan dimakan di bumi okay. jadi uh, itu kelebihan muazzin, dia tak sebut imam okay. dia kata muazzin uh, imam banyak dia punya dia sebab dosa orang di belakang dia akan tanggung kalau orang wala dan sebagainya dia kena tanggung lah, uh. tapi muazzin uh, ini orang yang ada keistimewaan iaitu orang yang mana kalau dia azan masya Allah orang akan datang ke, ke surah dan masjid, maka disebutkan oleh uh, dalam hadis ini diberitahu oleh Iblis dan Allah Yang paling dibenci adalah orang yang Mengazankan uh, satu, satu tempat Ataupun uh, surau ataupun masjid Untuk orang datang berjemaah dalam itu Baik Ini orang yang dibenci oleh Iblis Kemudian yang ke 5 Orang yang uh, Mencintai Mencintai eh? orang yang mencintai para fakir miskin dan juga al-adib eh Said ha, itu orang yang mana sangat dicinci oleh oleh iblis Nabi Sallallahu pernah menyebutkan satu hadisnya nih, mengatakan orang yang mana menjaga an-adib dengan aku nanti kata Nabi macam ni ha, maksudnya sangat dekat kedudukannya dengan dengan Nabi Sallallahu alaihi di dalam surga nanti sebuah hadis yang lain juga Rasulullah SAW cakap dia Al-Qamakon al-Jurus dari, dari. Minal tawag'i Wahuwa min abbal jihad Wahu dairani Dalam sebuah hadis yang lain Dia ceritakan bahawa bergaul Atau menyentuhi orang yang fakir itu Termasuk tawagak Jadi kalau kita nak rasakan Dari kita itu sebagai orang yang uh, Tawagak yang tidak punya paku Banyaklah bergaul dengan para, -para fakir Atau para-para miskin eh. Sebab, uh, Berarti itu tidak ada paku Dan tidak ada, tidak ada kepentingan bergaul dengan kita Ya, kalau kita bergaul dengan orang, orang atas ini Dia ada kepentingan Kadang-kadang kita bergaul dengan bos-bos kita semuanya Mesti ada kepentingan lah eh? Ada sebab-sebab yang tertentu eh? Tapi kalau kita bergaul dengan orang, -orang fakir orang, orang fakir bergaul dengan kita mesti tak ada apa-apa Tak ada kepentingan Dan di situ kita akan nampak Betapa ikhlas mereka itu Dalam pergaulan Dan di sinilah kalau kita tengok Menjadi satu perkara yang dimensi oleh Ibrahim Iaitu kita menyayangi para fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Sebab apa? Sebab ah, di situ meniru atas sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan disebutkan mahu Untuk tawadok maka kita mempunyai banyak bertawan dengan Dengan fakir dan miskin Kemudianlah hadis yang lain kita lagi Likulli syai'il mitah Wa mitahul jangrahubul masyakinul faqarah Disebutkan setiap satu itu Ada mitah dia Ada dia punya anak kunci dia Dan kunci kunci syurga itu adalah Bergaul dengan para sakit dan miskin Karena Nabi SAW dia berdoa Ya Allah ya Tuhan jadikan aku ini orang yang miskin Matikanlah aku matikanlah aku sebagai seorang yang miskin Dan hidupkanlah aku nanti di hari akhirat Bersama dengan para-para miskin Dan dudukkanlah aku dalam gerombolan orang-orang yang, yang miskin Nabi SAW sangat mencintai para fakir dan miskin Serta juga anak etik Nabi SAW terkaitnya dalam hadis-hadis Menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW menyentuhi Para-para fakir atau perkara ini MasyaAllah Ketika Para, para sahabat dengan Nabi SAW so nak makan, datang seorang fakir Arab badui, datang dari jauh, jangan dia angkatkan tangan yang berkudis. Para sahabat semua nak menyelap daripada makan dengan lelaki ini. Tapi Nabi tengok dalam keadaan ini, Nabi kata dia panggil lelaki ini dan duduk dengan Dia makan bersama dengan, dengan lelaki ini. Menyebabkan para sahabat terpukul dengan akhlaknya Nabi SAW. So Begitu Nabi SAW so menyantungi dan juga, melayani orang yang fakir yang miskin, orang yang ghalib dan sebagainya. Dan pernah ketika Nabi SAW so berjalan dalam satu, Uh, dalam satu suasana hari raya, Nabi Muhammad S.A.W. tidak melihat seorang anak kecil menangis. Dia kata, nabi berbualnya, kerana kereta kamu menangis. Dia kata hari ini aku tidak punya ayah dan ibu. Atau apa lagi aku bersyukur bersuitoria. Maka nabi kata, berikan kau menjadikan aku ini Muhammad sebagai ayahmu dan juga Aisyah ini sebagai ibumu. Nabi S.A.W. biar orang ini sebagai si kecil ini sebagai anak angkatnya. Jadi kalau kita lihat lagi, Nabi Muhammad S.A.W. sangat-sangat mencintai para pokarok para para masakin dan juga Para para orang uh, Yahudi, eh? para, para Ijtim. Jadi kalau kita tengok di sini, uh, ini adalah merupakan hal yang Iblis sangat sangat uh, benci terhadap umat lagi Islam. Selama itu golongan yang ke kelima tadi, iaitu golongan mukhabbin fakrak wal masyakin wal yasaman. Kemudian yang kedua, wazuqal bin rahim. Wazuqal bin rahim maksudnya di sini adalah eh, orang yang Hatinya itu mempunyai belas terhadap orang Mempunyai belas terhadap orang Maksudnya, memaafkan orang Sikap memaafkan orang ni, Masya Allah Satu sikap yang sangat susah untuk kita dapat Ataupun untuk kita miliki pada hari ini, saat ini Pada ketika mana hari ini, dunia pada hari ini hidup nasi-nasi Hari ini kalau kita tengok masing-masing Kita ni hidup macam apa? Macam uh, pohon yang tumbuh di, di hutan Nak lepaskan pucuk masing-masing Masing-masing ya, kita nak lepaskan pojok. Ya, maksudnya kita tak berulik siapa yang duduk kat sebelah kita. Kita tak berulik pun siapa yang dekat dengan kita. Yang penting kita selamat. Ya, jadi kalau kita tengok dalam hal ini, walaupun dunia pada hari ini dah macam tu. itu. Ya, kita tak sepatutnya berasakan bahawa kita menyendiri dalam hal ini. Sebab dalam hal ini kalau kita tengok, ya, Nabi SAW menyebutkan al-mu'min al-Qa'ah. Macam ya, semuanya Nabi SAW menyebutkan bahawa, Orang-orang uh, muqmi -orang itu bersaudara Di mana sahaja mereka pergi Sebenarnya itu mereka itu seumpama batu-batu yang Batu-batu yang uh, Begitu kuat dan kukuh eh? Dan di sini lah kalau kita tengok Bila mana tidak ada rahmat dan kasih sayang Dalam hati manusia Inilah terjadi pada dunia sekarang ini Kalau kita tengok di mana sahaja umat Islam Di timpah keminaan Hancur kita eh? Yang terbaru kalau kita tengok apa yang berlaku di Palestin, Di uh, tebing Gaza Bagaimana uh, Israel dia Menghentam habis-habisan Konduk-konduk di sana Yang satu agama dan satu ke, Satu Nabi dan juga Membunyai Tuhan yang sama dengan kita Tapi apa yang kita mampu buat ya, Apa yang negara-negara di sekitarnya itu Boleh uh, berbuat Hanya berbincang Hanya sekadar untuk Berbincang dan berbincang Dan kan setiap hari Ada saja korban daripada uh, Pihak Kalau uh, seringnya Menjadi korban daripada Serangan atau pembelian bom, bom dari Israel Jadi Iblis sangat benci Kalau orang yang punya zoo Call Orang yang punya dalam hati ini, itu kasih sayang dan juga punya sifat kesaudaraan. Eh, sebab Iblis kerjanya untuk uh, memecah belahkan kita. Eh, memecah belahkan kita. Dan untuk memisahkan kasih sayang di kalangan kita. Bukan kata saudara-saudara. Eh? Bukan kata yang saudara Suami-isteri pun ya, akan buat untuk pisahkan kasih sayang. Eh? Kalau kita tengok sekarang ni banyak case. Eh? Banyak kes yang kalau kita tengok pergaduhan seseraya eh? yang uh, terlalu drastik meningkat ni eh? masuk terbaru je saya setiap hari bila temu case orang datang jumpa saya cerita masalah nak selai, masalah suami curang, masalah isteri curang eh? macam-macam hal. Semua cerita pasal curang je. Eh, tiap-tiap hari dekat. Eh tadi pun ada telefon daripada Johor. Eh, suami dia empat kali Kita tangkap kharorat. Eh aku nak buat macam keadaan. Saya nak minta fasakh ke tidak? Ha tadi dekat kita ni kan ya, kita kata tak kelas apa Kita habis apa lagi kita <gifat> jadi macam mana kita nak cakap eh ya? jadi kalau kita tengok di sinilah parang iblis dia sememangnya nak kita ni jauh daripada berkasih sayang sebab bila kita berkasih sayang bila mana kita ini bersatu hati kita bersama dengan seorang-seorang kita dalam senang dan susah maka di sini akan timbul kekuatan dan di sinilah akan terbaik ya? iman Dan itulah disebutkan dalam surah al-i la biyak min ahadukum hatta yaqul akhiru ma yukhbiru nafsik tidak sempurna akan iman orang kamu itu Sehingga kamu itu ya, kasih kepada uh, saudaranya, saudara kamu itu Seolah kamu kasih kepada diri kamu sendiri Jadi yang ke-6 yang dikunci oleh Iblis kita kena dengar Orang yang punya dalam hatinya itu kasih sayang Jadi kalau kita tak nak kita jadi pengalaman oleh Iblis Kita kena jadi gelombang ini Yang kita kena jadi orang-orang yang disebutkan oleh Iblis ini dia mencih sebab dia dibenci oleh iblis insyaallah disayangi oleh nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala. Yang eh, ketujuh wal mutawaddi lil haq. Seorang yang seorang yang uh, tunduk kepada al haq. Kata tunduk kepada benar. Seorang yang mana hatinya itu hati mukmin eh, bukan hati fajir. Bukan hati orang neraka. Bukan hati orang yang sentiasa nak mencari peluang untuk melakukan maksiat. Eh, kita kadang-kadang kita tak kadang -kadang, tahu mungkin nampak luarannya itu baik. Tapi kadang-kadang hati ni Hati ni sentiasa Wah, oh, dia tak buat masyarakat Jadi ini Kalau kita tengok Iblis sangat Sangat benci. Iaitu orang yang tunduk kepada kebenaran Apa sahaja yang Yang dia buat itu Dia akan uh, Melihat kepada kebenaran Kenapa? Kerana kebenaran itu Datang kepada Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Kebenaran itu Datang dari Tuhanmu Dan janganlah sekali-kali Kamu menjadi orang yang Yang melintah Jadi kalau kita tengok Ah, dalam sahibul hak ini ataupun orang yang berpegang kepada al Haq ini Kepada sahibul din, seorang yang berpegang pada agama itu Kalau kita lihat di mana dia berada, dia mempunyai prinsip yang kukuh Dia mempunyai prinsip yang kukuh Dia tak kira apa jadi kat dia, dia tetap akan berpegang kepada prinsipnya yang kukuh Sebagaimana dalam hadis ceritakan seorang lelaki yang mana dia uh, mencari rezeki Satu ketika beliau itu di diperintahkan oleh seorang puteri naik ke atas istana uh, istananya Akhirnya puteri itu tutup itu, ajak dia jenam Eh, ajak dia jina ha, Maka dia waktu itu dia kata Aku tak tahu dengan kamu Nak jadi apa jadilah Akhirnya dia pun lompat daripada uh, Tingkat istana Menara istana itu lompat sampai ke bawah ajak Ad ni memang dia mati Tapi Alhamdulillah ketika mana dia nak sampai ke Ke tanah Tiba-tiba dia terasa macam ada satu sambutan Daripada satu tangan yang sangat lebut ha, Itulah maklumat yang menyambutnya Dan apa akhirnya letakkan dia ke tanah Dia pun balik Bila dia balik <coughs> Dia tengok tak ada ketuk rumahnya Tiba-tiba Isterinya pun buka dan dia terbau akan a uh, roti yang baru dipanaskan. Kemudian ditanya oleh isteri rezeki mana yang kamu dapat? Aku tidak bawa apa-apa rezeki. Dia kata tadi ada orang datang. Dia katakan kepada aku disebabkan kebaikan abang pada hari ini dia bagi kita uang emas ni dan juga dia bagi roti. Ah ha, itu daripada Allah Taala. Malaikat datang dan malaikat. Semoga Allah taala menjauhkan dan rezeki dari hisalah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala, Allah datangkan kepadanya itu rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka. Jadi siapa sangka macam tu kan? Tapi kalau kita tengok, ini orang yang mempunyai prinsip dari Allah Subhanahu SWT. Nah, jadi, ini orang yang orang yang ketujuh. Al -mutawaddu, al -mutawaddu haq. Orang yang tawaduk hatinya tunduk kepada Al-Haq. Jadi, kita di mana pun kita kena pegang dengan prinsip Islam kita. Tak kira lah kita duduk kat mana pun. Ujung dunia ke timur ke barat ke mana ke kita kena pegang prinsip hidup kita. Barulah, kita menjadi orang yang menjadi orang yang benar-benar uh, Perpegang uh, dengan kebenaran yeah. Pernah ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Umar Seorang, seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar Dia kata Ya Abdullah Al-Wahari uh, Al-Nu'umar Bagaimanakah pendapatmu Kedang kami pada hari ini Iaitu ketika mana Kami mengajak pada Sultan kami Kami berkata sesuatu yang baik Dan kandil -kandil berkata, berkami, bila kami berkata ini kami kami uh, balik Ataupun pulang dari tempat itu kami berkata sesuatu yang buruk Tentang Sultan kami Mereka kata Al-Nu'umar Kalaulah kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam makitulah ciri-ciri orang yang munafik. Ya, eh? itulah ciri-ciri orang yang munafik. Depan sultan Allah masya-Allah segak semua otak, tak mati ampun tuan ku susul jari lagi eh? ha. Depan Ha. Depa ramai pun geram, kan, ha, nyinyukkan no ah. eh? kita dengan suratan. Tapi bila dia datang kita ha, mengutuk kita cakap tak berhati dan belok-belok. Kalau cakap betul yang kita nak sampaikan tak apa. Eh? jangan kita mengutuk dan kita macam-macam mengeluh, no ah, kan tak apa tak ada masalah. Jadi sikap kita yang sebenarnya macam mana di depan juga, gitu juga di belakang, ya. Karena sudah dibukakan di antara yang menjadi kesinakan iblis, ke apa? Yang menjadi kesinakan iblis itu al alimu, tersembatko, amiru, ala juri, ya. Yang, men yang menjadi kesinakan iblis itu di antaranya golongan alim, orang alim yang mana dia itu Membenarkan akan pemimpinnya termasuklah sekepul, atau tangke, penerbit ke sekepul, ala juri di atas, di atas uh, uh, kemaksiatan mereka. Jadi di sini lah kalau kita tengok Uh, Iblis uh, sangat suka dengan orang macam ini. Uh, kalau kita bertegas, dia akan suruh orang. Insyaallah aku pun yang kita cakapkan kita akan uh, pegang dan kita akan laksanakan perkara tersebut. Jadi kita bertuju al al-mutawat al al al al al al so, dari orang yang kemudian kelapan Malaysia Malaysia ufil tauat ini, tauatillah kita anak. Yang kelapan iaitu golongan pemuda-pemuda Malaysia, aji tauatillah kita Orang-orang muda yang mana mereka ini Uh, hidup dalam keadaan menghidupkan cinta Allah Subhanahuwataala. Orang yang sentiasa, orang yang muda yang sentiasa dia itu uh, mengerjakan akan uh, agamu, eh? mengerjakan akan, akan agama Maksudnya orang yang muda yang sentiasa uh, menekan nafsunya itu supaya nafsunya itu tidak mengikut akan jalan maksiat dan seterusnya hadis yang saya skrub baca tadi di hadis lalu dan tazkirah qadim pada hari يوم القيامه hingga sampai kepada خمسه jika kamu dirahatkan itu selagi tidak ditanya kepada itu lima perkara ani umrihi fi ma'na ani syababihi fi ma'na maksud saya botak mesti tanya kepada itu tentang umurnya ke mana dihabiskan yang kedua tentang keremajaan keremajaan sebab remaja keremajaan ini ataupun masa muda ini Kah ha, ini satu masa yang sangat baru dan itulah yang sebenarnya ujian yang paling berat. Artinya, kalaulah kita dapat untuk tunduk tumbuh, karena Di waktu zaman remaja ni insya Allah waktu kita tua kita mudah, mudah untuk untuk kita beribadah. Tapi kalau waktu remaja kita tu kita, kita, kita rosak. Kalau waktu nak tua nanti kita agak susah. Sikit. Ha, eh, agak susah. sikit kadang-kadang kita tengok orang baru nak belajar doa-in umur dah 40, eh umur dah 40, 45 baru nak belajar doa baru nak belajar doa-in, baru nak belajar itu dan ini eh, ha, Kita tengok Tapi macam mana oh, Tak apalah Kita dikit lah Dan hamil lah Mereka sedar ni Hujung Ataupun ni uh, Usia yang sebegitu Kalau tak sedar langsung Macam mana eh, Sampai umur 50 Duk masih lagi Dengan eh, Danduk ke eh, Dengan perempuan ke eh, Ada eh? Kalau kita tengok Makin ke uh, Tua-tua Kelagi eh? ha, Makin Tua makin menjadi eh? ha, Kalau kita tengok Masya Allah Ada orang macam ni Ha, jadi kita kesian tengok ayat itu. Jadi kalau kita tengok memang uh, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan bahawa baru ditanyakan pada orang nanti di hari kiamat dan pada seorang lelaki yang boleh dapat orang, orang nanti tetap omong dan juga tentang remajaannya. Jadi itu betul yang dibenci oleh iblis yang dia sebutkan tadi eh yang iblis benci itu syar'u nasya'ati ta'atiullah taala. Taat Allah taala. Seorang lelaki uh, yang hidup itu Dalam akan kepada Allah SWT Baik Yang ke-9 Yang dikecil redis Wa'akilul halal A'akilul halal Seorang yang mana makan daripada rizkinya yang halal Dia cari rizkinya Daripada rizkinya yang halal Sumber yang halal Dia berjuang Ataupun dia bekerja Dia buat apa pun eh, Untuk mencari nafkah yang halal Tidak mahu yang haram. Segala perkara yang halal Maka dia tolak Ini menjadi kecintaan Nabi Dan juga uh, Kemarahan Ataupun yang terlaknat daripada sudut Iblis lah Iblis tak suka Orang menggunakan ya? ni Kalaulah tu lah semua hadis Walaupun hadis da'if Ada sebutkan Bahawa semua je Allah SWT Yihadbu Seorang lelaki eh? Ya? Yang mana dia itu Balik ke rumah Dalam keadaan penat Letih Litar bil halal eh? Ya? Untuk mencari perkara Yang halal Daripada rezeki ni yang halal Macam kita balik rumah Letih ni ya? Letih Sangat-sangat letih contohnya jentuhnya balik ke darah, Pukul 10 Kalau jentuhnya pukul 8 Pukul 10 eh yeah. ada dikalangan kita yang mana habis uh, kelas selepas dapat kelas ya, kelas habis habis kerja pukul 5.6 pukul tu terus pergi ke kelas pula kadang-kadang kita ada kelas di surau kadang-kadang kita ada kelas-kelas di mana kelas-kelas pengajian -kelas agama seumpamanya menambahkan ilmu balik kita letih letih tu yang semuanya adalah betulkan satu satu perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu taala pada kita kenapa? sebab untuk mencari perkara yang halal dalam kehidupan kita jadi tadi seorang sebutkan bahawa Orang sebegini sangat dibenci oleh Yesus dan sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke sepuluh jadi mencuri Yesus. Wa shabani muttabani filah. Jadi mencuri Yesus adalah dua orang sahabat yang dicintai kerana Allah Taala Taala. Tidak ada kepentingan yang lain. Mereka ini bersahabat kerana Allah. Eh? Buat aktiviti pun kerana Allah. Sama-sama bercakap untuk baik diri untuk ingat kasih ar di mana saja mereka pergi mereka membawa dakwah mereka eh, membawa risalah kepada Allah Subhanahu wa taala tutur kata mereka perbuatan mereka gerak laku mereka semuanya menyerus kepada Allah Subhanahu wa taala eh ha ini tanda dia menjadi iblis daripada kisah tadi eh Soal dua orang lelaki yang seperti itu ya eh? berkasih sayang benar Allah Subhanahu taala baik seterusnya yang ke sebelas Walhal yahdisu ala solati fil jannah eh <tuh> <tuh> Seorang yang mana bersemangat, al-haris, orang yang bersemangat eh. Alal salati fil jamaah. bersemangat untuk solat Jemaah Ha, eh. Masya-Allah, kita baru pindah dekat dia tadi pusing-pusing dia. Eh? <tose> pusing-pusing. <tose> Tapi kita tengok bila kita baru dia pindah, dah ada seorang. Ha, maksudnya apa? Ha, ini kita nak Boleh-boleh kita jadi satu golongan daripada golongan yang Nabi sebut ni, ya? Menjadi kecintaan Nabi Dan juga kebencian dia Iblis Tak apalah Dari kita pun tak apalah Satu kali dia benci pun lagi baik yeah. Seorang yang mana Dia mempunyai cita-cita Di mana saja dia duduk Di mana saja dia berada Dia akan Tegakkan jemaah yeah. Dia akan tegakkan jemaah Salat jemaah tu dia akan tegakkan Kenapa? Salat jemaah itu kalau dia nak Itu merupakan satu, ke, uh, satu Kefarduan bagi kita Walaupun hukum itu ke bayar, satu Kefarduan bagi kita untuk, kita untuk kita Untuk kita merungaikan dia Jadi kalau tuan soal ini di mana saja kita pergi Kalau tak ada uzun eh, Maka kita kenalah solat dia Yang Allah SWT Nabi SAW Diceritakan Kalau oh, Nabi SAW uh, Ada bersabda bahawa Sesungguhnya orang yang menerak Sedangkan dia tidak pergi ke uh, Masjid ataupun surau Tempat akan kan, Azan itu Maka adalah lebih baik Dituangkan ke dalam silu Itu daripada cairan Cairan Besi yang panas eh, aa, Begitulah keadaan ini. Jadi kalau kita dengar azan seolah Kita kena pergi ke Surah atau masjid Yang berkecatat nah, Semua di ini ceritakan Bahawa seseorang yang mendengar azan Dia tidak tekan ke tempat kami Maka Dia bukanlah daripada golongan kami Kata-kata Bukan daripada golongan kami Kata-kata dalam hal ini Apa saja yang kita buat Yang penting Solat-solat jemaah Sebab solat jemaah ini Kita akan terhindar Terhindar daripada apa? Terhindar daripada Satu fitnah Yang akan ada di akhir zaman Hari zaman Ada tiga fitnah Yang sangat Eh, ya. Fitnah pun lama Apa dia? Silang kusyuk sembahyang Allah angkat benda tu Waktunya benda tu jadi sebuah benda yang sayang tak susah Eh, Silang ni kusyuk sem sembahyang Jadi macam mana kita nak iklalkan Kita kena jamaah Jadi kalau Allah Allah tak terima pun kita dikatakan Kusyuk ni kita mudah-mudahan Allah terima Kita dikatakan jamaah ni kita cukup. Eh, Sebab bila kita jamaah itu, insya InsyaAllah lah mungkin salah seorang Benda kita ini waktu di solat itu Dia kusyuk, maka Allah kakak ni Kalau kita sembahyang seorang-seorang kita memang tak fikir kita ke ataupun naik kat mana-mana ke eh seorang-seorang kita tak tahu berapa persen dia dalam sembahyang kita tu yang kita boleh ingat Allah Subhanahu Wa Tambahlah pula macam-macam hal pada hari ini, macam-macam perkara yang kita kena selesaikan, macam-macam bebanan yang kita ada pada saat ini dan ketika ini. Memang berat bagi kita. Jadi kalau kita tengok dalam hal ni, adalah lebih baik kita jemaah daripada kita bersembahyang seorang. Eh? Paling tidak fitnah yang pertama ini dapat ditahan Fitnah yang kedua yang paling besar yang diangkat pada umat akhir zaman itu adalah rasa kasih sayang sama kita Rasa kasih sayang sama kita Memang itu diangkat yeah? uh, Memang itu di diangkat uh, Sebab di akhir zaman ini manusia hidup nasional si yeah? Hidup nasional si Kawan sebelah jadi apa pun kita tak berit yeah? uh, Terserah cerita dekat Gaza, dekat Palestine Apa orang Arab buat, apa negara-negara Arab yang buat yang lain Terserah cerita, kita dah sama kita pun yeah? Duduk sebelah rumah dulu Sebab apa jadi sebelah rumah dah Sebelah sekali pun kita boleh jumpa Sebelah sekali kita boleh Boleh cakap Itu pun kalau nasib baik Jumpa pagi-pagi keluar bersama-sama Kalau cakap Allah ma'ala biasa Allah Apa nak kita pun tak tahu Jadi itu fitnah yang kedua Fitnah yang ketiga Yang Allah tak nak jadikan Iaitu yeah? Iaitu Ni'mat, iman dan Islam itu diangkat Maksudnya Orang yang betul-betul dalam agamanya Walaupun dia ada iman Tapi dia tak rasa manis dia iman Dan akutang lagi benda-benda lainlah Dalam paramah dan sebagainya itu Diangkat daripada Daripada kita perasaan Uh, pada uh, Sahat alizamah ni yang Ini tiga perkara yang mana kalau kita tengok memang fitnah besar Tapi paling tidak dapat kita uh, Dapat kita atasi Fitnah yang pertama itu Dengan kita solat Solat jamaah Jadi itu yang paling dibenci oleh Oleh Iblis <coughs> Dalam <hasrat jemaah> ni, <coughs> hal surat jamaah ni Nanti suara-suara akan menyebutkan Saluh Hal haful ibarri Buat harajir Semayalah kamu Tak kiralah Ha, di depan kamu itu Semayalah kamu secara jemaah Tak kira di depan kamu itu Seorang yang baik ke Seorang yang alim ke Seorang salat ke Atau seorang yang fajir Seorang yang jahat, Seorang yang mahala'un Yang fir'a'un Tak apalah Yang penting Jemaah Jangan yeah. kita tira Di akhir zaman ni Kita nak cari seorang salat Alim ah, takkan nak jadi imam Memang susah Memang susah Kalau dapat semayang belakang ni pun cukup Eh, yeah. Dapat semayang belakang ni pun cukup Cukup yeah. Apatah lagi Kalau kita tengok Eh, Pernah Pernah uh, habib ihsan dah sampai daripada masjid alawi singapore. dan kita kan kalaulah kita dapat sembahyang dengan betul orang yang biasa duduk nak buka Yang wajahnya itu melihat kepada kaabah. eh, ayu ha, itu lebih baik. yang ha, pernah duduk 10 tahun, 20 tahun, tahun, mungkin 30 tahun 30 tahun duduk tak makan. Kita jadi belakang, kita duduk di belakang itu lebih baik. eh. Ha. tapi dalam akhir zaman ini kalau kita tengok nak cari orang yang betul fakir, alim, horo, nombor satu. eh, lagi sekali, soluh, khalfa dari, eh, atau tajirik. Duduklah kamu semayang kat belakang cepat tu orang yang baik ke? orang yang jahat jarak. Yang penting jangan malam. Baik. Kemudian yang ke sebelas yang menjadi uh, musuh ni boleh dan kecintaan. Bismillah, subhanallah. Wallazu yusalli Orang yang sangat suka semayang tengah malam. Eh, semayang takjub. Eh, Al alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takjub ni satu satu perkara yang memang ia itu dapat untuk meningkatkan kerja iblis, pakai sholat solat sholat nafila dan pembahasan kekah dari beza rawati tu ada beza sunat dengan naktilah tu ada beza dia ya tu dia meningkatkan dengan Nabi Rasulullah sudah dalam hari ini sollu min al-lail walau arba'an sollu walau rak'atayn mamin ahli baitin taqruf lahum salatun min al-lail illa nadakum muladi ya ahli bait qumu li salatikum kami ya meriwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qul makar Solatlah di malam hari walaupun sekadar buka rakaat. Solatlah walaupun sekadar dua rakaat. Tidak ada, tidak bagi, tiada bagi pembuli rumah yang dikatakan mereka solat malam, melakukan solat malam, kecuali datang panggilan kepada mereka wahai pembuli rumah, bangunlah untuk munajat solat. Jadi kalau dikata mereka masih jasir, dia memberikan istighfar kepada kita siang malam. Ya, alhamdulillahulloh alaikumualaikum. Nanti masih malam, mereka datang beritikah memberikan, memberikan. Ha, seruan kalau begitu untuk kita solat malam. Tetapi biasalah kita ni, eh, malam tak takjub, tapi terkejut banyak eh, terkejut ya pergi ke air terkejut tengok, saya abu muda baca eh, je, eh? Ha, terkejut pergi masuk tu je lah, eh, sepatutnya bila kita terkejut tu, Terus saja pergi ke bilik bilai masuk tu, walaupun berat ambil semayan, kalahlah walaupun doa rakaat itu selama-lamah kita loh, walaupun doa rakaat, eh, ha, kalau baik teruslah antara istilah hakikat. Nah, lafadz logis di akhirannya dengan kira kalau kita dah bincang apakah nanti kita. Baik, jadi ini menjadi kebenciannya iblis. Jadi bila kita jauh daripada iblis insya-Allah kita akan dapat, kan? Dengan, dengan sunnah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 wallazi yumsikun nafsuhu al-haram Ah, ha, yang menjadi kebencian iblis itu orang yang memegahkan ha, dirinya itu ataupun yang menahan dirinya itu daripada perkara yang haram. Yang ke-13 wallazi keluar pula اخوان ليس في قلبه شيء seorang yang aa, menasihati teman-temannya eh tanpa dia ada kepentingan terhadap nasihatnya tu ha, dia bercakap tu kerana Allah Subhanahu wa taala ha, Itu juga menjadi kebencian iblis eh, iblis sangat benci kalau orang dia cakap ada udang sebalik ni negeri eh. balik frame duri dalam daging persis macam tu Eh, jadi kalau kita tengok secara betul-betul tu tak ada apa-apuni eh tak ada apa-apuni dalam hati dia berniat hati dia kat dalam kemudian yang ke 14 baik pada lupa tadi walazi yakunu amadan alwudu seorang yang sentiasa melazimkan wudu ha, seorang yang sentiasa melazimkan wudu eh orang yang melazimkan wudu ni masya-Allah ya, dia akan bercahaya wajahnya dan orang yang melazimkan wudu ni dia termasuk dalam satu sunah yang sangat diberatkan sebenarnya Ya, sangat diberatkan. Adalah sebab dia kenapa diberatkan wuduk ni? Sampaikan kalau kita tengok sejarah di uh, sejarah kemuliaan wuduk ni Sampaikan kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menaik Isra dan Mikraj, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan syurga Nabi Sallallahu dengar Wasallam seorang sahabatnya berjalan di dalam syurga. Itulah bilal. Dia dengar takbiratul ikhbilah. Bila-bila Nabi Sallallahu Alaihi balik ke ke bumi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada bilal, apakah amalan ni? Pengada tidak apa? Tidak apa. Apa-apa ya Rasulullah? Melainkan aku mendawahkan akan wudu dan bersolat selepas ini, itu dua rakaat eh, sebab aku berwuduk tadi dia berani solat solat wudu jadi ini adalah merupakan satu amalan yang bila buat segilah nabi seorang ketika boleh SD Instagram kan ketika dia sampai boleh dia izinkan akan kaki pahala padahal bila tak masuk ini ha, eh. ha, ini ada tak sembaik kalau kita tengokkan dengan dengan qarin yang sebenarnya eh, sebenarnya kita nak hindarkan qarin sebab gigi kita sebab kita ini memang ada qarin Eh, nafsu kat dalam eh, Nafsu dia tengok lawan dalam Koren dia tengok lawan kat luar eh? nah, Dia duduk kat luar oh, Hitam ni eh. Jadi diantara uh, Perkaitan yang kita kena buat untuk hindarkan Koren Untuk masuk ke dalam kita Ataupun dia dia duduk kat dalam kita Ialah dengan memperbanyakkan Uduk Kalau orang tak ada uduk ha, Koren orang terlalu suka datang Terutama kalau dalam tandas Dalam tandas lah paling banyak yang dia datang eh? teruslah kita buang air tu, oh, macam-macam lagi kira, kalau kita pergi berusaha kerja Itulah lah paling kuat, paling sedap. Eh? nak menyelesaikan masalah waktu itulah lah, sebab kau lagi in musibah. ini, ini, ini, ini, ha, so waktu tu kita tak ada mood. Ha, eh? baik, kalau situ tu waktu panjang lah. Eh? nanti kita jadikan masalah. itu kemudian ha, yang terusnya wasilahyo, eh? seorang yang uh, dermawan, wakulukuluk, eh? seorang yang baik atlaunya, mengikuti akan sunnah nabi saw mussaddiqu rabbahu bima dhamana Allah seorang yang uh, seorang yang apa yang uh, membenarkan Allah eh? seorang yang membenarkan Allah subhanahu wa dengan apa yang diamanahkan oleh Allah taala kepada seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah taala seorang yang menggunakan apa yang dia ada untuk jalan Allah subhanahu wa taala wal muqsim seorang yang uh, memberikan hikmah untuk mustaurat ni al-aramil eh mustaurat al-aramili maksudnya yang mengambil berat tentang penderitaan janda-janda nah, ha eh mana ah. eh, anda dengan janda-janda tangih ke ya. tak <tid> ja ja -ja. <tid> -ja -ja baik <tid> -ja <-janda> jadi maksudnya orang yang sengaja menumpukan uh, perhatiannya ataupun memberikan harta hikmahnya kepada orang-orang yang menderita seumpamanya so, janda-janda yang yang jelingan suaminya, yang suami itu jadi sabetlah, eh, nah, ini menjadi satu perkara yang dibenci oleh iblis dicintai oleh Nabi saw. dan akhir, uh, akhir sekali, Iaitu al mustaqilu al mus takai duli um, al mustaqai duli maus, eh, seorang yang berpersiatta dirinya untuk kematian. yang eh. ini orang yang sentiasa dibenci oleh iblis. lah, orang yang menghijrah mati Orang yang bijak itu nabi. Alfaizu menda dan harus semua amal yang mambakar ma Seorang yang bijak itu keduniai, iaitu seorang yang dia itu merendahkan dirinya kepada dan juga mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang menjadi kebaikan bagiannya itu untuk selepas kematian. Ya, di antara perkara yang kita lakukan untuk kita siap-siap dengan kematian itu, sebagai oleh para para ulama sufi, contohnya kita siap-siap melakukan apa? Eh, apa ya? itu apa? Eh, yaitu ya? kelepasan dari persekutuan. Aku boleh kita kenapa Iaitu 70 ribu kali La ilaha illallah Untuk diri kita ya? Untuk diri kita Itu dipanggil Attaqah Soberor ya? Kalau kita nak buat Attaqah Soberor eh, Bukan 70 ribu eh, Kalau Attaqah pokok 100 ribu kali 100 ikhlas uh, ya? Untuk diri kita Berapa lama pun tak apa Dan juga baik Kalau mana ada korang kita yang meninggal dunia Kita buat-buat sendiri -buat ya? Sebaik saja dia dikuburkan malam itu kalau mak atau ataupun siapa-siapa yang meninggal kalau kita tentul kalau kita kembali meninggal ini, kita buat atakah pada ketat atakah surah eh, 70,000 kali, 70, kali pembacaan La ilaha illallah lalu dihadiahkan kepada si si mati maka dalam hal yang ini disebutkan oleh setengah para ulama maka insya Allah Ta'ala akan membebaskan dia daripada azab kuburnya insya eh. Allah Ta'ala alam asistiko sekateru wa ayyul akram yang baik dari Allah Subhanahu wa yang terbaik jamaah haurul sekono 69 dolya aku ya astaghfirullah li wa lakum asha'ul muslimin wal muslimat bi